фази при възлизането на човешката душа. След лекцията, и гимнастическите упражнения и отново се върнахме в салона. Стана дума за фазите, през които минава човешкото съзнание при своето възлизане и учителя каза Когато човешката душа почва да се пробужда и поема пътя на възлизането минава през седем фази. Първа фаза обращение, която е от Бога. Човешката душа прилича на семка, заровена в земята и така обвита в гъстата материя тя заспива и изгубва съзнание за своя происход и естество. Но след като се бере достатъчно опитности у нея почва постепенно да проблясва едно по-високо съзнание. Човек в известна фаза на своето развитие преживява дълбок преврат, вътрешна криза една, вътрешна буря. До тогава човек е живял несъзнателно, без да се запитва за целта и за смисъла на живота. Но в известен момент той чувства пустота и съзнава, че досегашният сегашният му живот е без основа и без насока. Тогава преминава през тъмен период на търсене, преживява голямо вътрешно страдание и във време на най-големите вътрешни бури проблясва в него малка светлинка, която почва да расте и която го изпълва с неподозирани до тогава мир и радост. Тази светлинка е идеята за Бога, за разумното начало, което работи в целия всемир и вътре в него. Това именно е първата степен на човешко пробуждане, обръщение. До тогава човек е бил гърбом към Бога, към великия център на живота и при обръщението се обръща с лице към Него. Защо в известна степен на своето развитие човек идва до идеята за великото разумно начало? Защото тази идея е вродена в него. Той идва с нея на земята. Тя живее в гъбините на неговата душа. Фазата обращение е дълбок, вътрешен, мистичен процес. Това е озарение на човешката душа от един лъч, който иде от великото разумно начало. Ето защо Христос казва Никой не може да дойде при мене, ако не го призове отец ми. Същата идея е изказана и с следните думи. Привлякал ви е Бог с нишките на любовта си. Втората фаза е покаяние. Това иде от човека. Човекът, който се е обърнал към Бога, прави равносметка на досегашния си живот. С нов критерий, с нова мярка. У него е вече родено съзнанието за един светъл, чист живот и дълбоко се разкаева за стореното в миналото. Третата фаза е спасение. Той е от Бога. Човек, който е минал през фазите обръщение и покаяние, има желание да върши волята Божия, да служи на Бога, да живее за истината, за красотата. С това той вече влиза в фазата на спасение. А, що значи спасение на мистичен език? Трябва да се знае, че в днешната епоха на човешкото развитие идва една духовна вълна и който я приеме, влиза в нови условия на живота, в една нова култура. Това именно наричаме спасение. Спасение значи, че човек е записан между тези, които ще се повдигнат в нова културна степен, при новите условия на живота. А които не приемат тази духовна вълна, те остават в стария живот и ще чакат в бъдеще да ги подеме нова духовна вълна. Значи ще пропуснат днешната епоха. Четвъртата фаза е Възраждане. То е от човека. Божественото в него се проявява в по-голяма степен. При тази фаза съзнанието на човека се разширява повече. Усилва се у него желанието да служи на Бога. Петата фаза е новораждане. то е от Бога. Новораждането се предшества от голяма скръп, голямо страдание. Това се нарича ускорена ликвидация на кармата, и са родилните мъки на новия човек. Защото всеки, който иска да работи за едно велико дело, за Бога, трябва да е свободен от карма. А това се постига чрез ускорена ликвидация на кармата. Чрез страдания. Това, което трябва да плати, останало от многото прераждания, този случай се плаща в много по-скоро време, за да стане по-скоро свободен гражданин на новия живот. Ето защо, когато един ученик на божествената школа минава през големи страдания, той трябва да знае, че е пред новораждане. Когато човек влезе в божествената школа, Отначало животът му е лек, пълен само с радости и възторзи. Широко ли е около врата? Това показва, че той е още слушател, а не ученик. и стои още в предверието на школата. А когато дойдат големите изпити, външни и вътрешни, скърби и страдания, това показва, че е прият за ученик че е влязъл вече в школата и след като ги издържи ученикът влиза в новата фаза новораждане той е свободен от кърмичен закон у него се пробужда космическото съзнание чувства единството на живота и има любов към всичко той идва до по-дълбоко разбиране на любовта в сравнение с това състояние, до тогавашният живот е само приготовление и пребиваване в сенките и иллюзиите на живота. До тогава в известен смисъл животът на душата е още мъртъв, в сън. Затова Христос казва И когато мъртвите чуят гласа на сина человечески, ще оживеят. тук под мъртви се разбират всички хора с обикновено съзнание. Шестата фаза е посвещение. Когато наближи да дойде посвещение, човек пак минава през ново изпитание, което е по-голямо от онова, което предшестваше новораждането. Защото колкото човек е по-напреднал, през толкова по-трудни изпити минава. И след като ги издържи, той добива посвещение, т.е. съзнанието му влиза в по-горна степен. Нови сили се събуждат в него. При посвещението човек почва да общува с напредналите същества, влиза в тяхното общество, научава свещения език на съвършените, получава велико знание за силите и законите на природата. Поверяват му се ключовете на тези закони и той знае методите да работи с тях. Седната фаза е Възкресение. По едно време, слънчевото небе се покрива с тъмни облаци. И човек минава през голяма тъмнина. През върховния изпит, който предшества Възкресението. Този изпит е по-голям от изпитите, които предшестват новораждане и посвещение. Човек се чувства сам, изоставен привидно и от невидимия свят, и като че ли всяка надежда е изгубена. И ако той издържи в най-голямата тъмнина и остане верен на идеята за Бога, ако съзнава, че Бог не го е оставил, и че всичко е за добро. Тогава изпитът завършва и човек влиза в великия живот на освобождението. Тази фаза се нарича Възкресение. И при нея човек завършва своята еволюция на Земята. У него се събужда Божественото в голяма пълнота. Той вече не е човек, но се е издигнал в по-горна степен, влиза в един живот, в който няма никакви страдания. Вече завинаги са изтрити сълзите от лицето му. Както е казано в Откровението, и ще изтрия завинаги сълзите от очите ви. Тогава и да търси страдание. няма да има и ще отиде да показва на своите братя пътя към освобождението. Пътя към светлината в която живее.